Och nu ska vi döda foster, hurra! Hängat dem väl och bultat dem bra Sen blir vi fria kvinnor, hurra! Som kan gå ut och dansa Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Högans och blå och singa små Brum, brum, brum, brum, brum, brum Blandas i skönhetsmedel Och nu ska vi döda gamla, hurra! Hängat dem väl och bultat dem bra Kastar bara pengar idag Så dem vill vi gärna slippa Brum, brum, brum, brum, brum, brum Öpp om så blå, tinningar grå Brum, brum, brum, brum, brum, brum Sen får vi plats med världen